Hetedik fejezet A sötét, észak-karolinai égből hulló, szélfúdta eső végig söpört a tájon, és megárat folyóként zúdult a ablakokra. A délutáni órákban, miután Kéti hazaért, kiragasztotta Kristen rajzát a hűtőszekrényre, és éppen a szennyesét mosta a mosogatóban, amikor a nappali plafonjáról csöpögni kezdett a víz. Oda tett alá egy lábost, de már kétszer kellett kiönteni belőle a vizet. Úgy tervezte, másnap reggel fölhívja benzont, de nem igen hitte, hogy a tulaj rögvest hozzá fog a beázás kijavításához, vagy hogy hozzá fog egyáltalán valaha is. A konyhában apró kockákra vágott egy kis sedár sajtot, azt mai miközben jött ment a házban. Egy sárga műanyag tányíron pedig sós keksz, valamint paradicsom és uborka szeletek sorakoztak de nem sikerült úgy elrendezni őket, ahogy akarta. Semmi sem úgy nézett ki, ahogy akarta. Az előző otthonában szép, fából készült tálalója volt, az ezüst csajtkésbe egy pinty körvonalát gravírozták, és egy teljes boros pohár készletből válogathatott. Az ebédlőben cseresznyefa asztal állt, az ablakokon könnyű, áttetsző függöny lógott, itt viszont szedett-vedett székek vették körül a billegő asztalt, az ablakokat nem takarta semmi, és csak kávés csészébe tudta tölteni a bort. Bármilyen szörnyű volt a korábbi élete, szívesen rendezgette a háztartásban található tárgyakat, most viszont már úgy tekintett mindenre, mint amit maga mögött hagyott. A sajt a boros poharakra, a cseresznye asztalra, mintha átáltak volna az ellenséghez. Az ablakon át látta, hogy Jónál kialszik a fény. Oda ment a bejárati ajtóhoz, kinyitotta és figyelte a pocsolyákban tocsogó egyik kezében esernyőt, a másikban egy üvegbor szorongató Még egy-két nehézkes lépés, és a barátnője már a verandán állt. A vízhatlan esőköpenyéről csöpögött a víz. Most már értem, mit érezhetett Noé. Hát nem hihetetlen ez a vihar. Tiszta tócsa az egész konyhám. Kéti hátra mutatott a válla fölött. Nálam a nappaliázott be. Otthon, édes otthon, igaz? Tessék! Joe keti kezébe nyomta a bort. Az ígéret szép szó, és hidd el, szükségem is lesz rá. Kemény napod volt? Ne tudd meg! Kerülj be, ilyen. Inkább kint hagynám a kabátomat, különben mindjárt két túlcsád lesz a nappaliban. Azzal Joe leügyeskedte magáról az esőköpenyt. Csak pár másodpercig voltam kint, de így is bőrigáztam. A verandán álló hinta székre dobta a vizes ruhadarabot, meg az esernyőjét is, és bement kéti után a konyhába. A házi egyből letette a boros üveget a kultra, és mire Joe odaballagott az asztalhoz, már ki is nyitotta a hűtő melletti fiókot. Előhúzott hátulról egy rozsdás svájci bicskát, és kihajlította a bornyitót. – Ó, ez remek! – mondta Joe – Körbenézve. Kopog a szemem, egész nap nem ettem. Szolgált ki magad. Hogy ment a festés? Hát, a nappalival elkészültem, utána viszont már nem volt ilyen jó napom. Miért? Mi történt? Majd később elmondom, előbb innom kell egy kis bort, és te? Mit csináltál egész nap? Nem sok mindent. Elszaladtam a boltba, takarítottam, mostam. Joe leült az asztalhoz és elvette egy kekset. Azaz lesz, miről írnod az emlékirataidban! Kéti elnevette magát, és csavarni kezdte a dugóhúzót. Hát igen, csupa izgalom! Csináljam én, mutatott a boros üvegre Joe. Azt hiszem, sikerülni fog. Akkor jó, mosolygott Joe. Mert én vagyok a vendég, úgyhogy engem kell kényeztetni. Kéti a térdek közé szorította az üveget, és már pukkant is a dugó. De most komolyan, kösz, hogy meghívtál! Joe felsóhajtott. Fogalmat sincs, mennyire vártam ezt az estét. Tényleg? Ezt ne csináld! Mit ne csinálja? csodálkozott Kéti. Ne csinálj úgy, mintha meglepne, hogy át akartam jönni, hogy egy üveg bor mellett szorosabbra akarom fűzni a kettőn közötti köteléket, ahogy a barátnők szokták. Joe felvonta a szemöldökét. Apropó, mielőtt azon kezdenél rágódni, hogy tényleg barátnők vagyunk-e is, mennyire ismerjük egymást, hidd el, ha mondom, hogy igen, azok vagyunk. Én a barátnőmnek tekintelek. Várt egy kicsit, hogy Kéti ezt megemészthesse, majd folytatta. Most pedig mit szólná hozzá, ha innánk egy kis bort? Kora este végül elült a vihar, és Kéti kinyitotta a konyhaablakot. Csökkent a hőmérséklet, hűvösebb, tisztább lett a levegő. A talajról párafoltok szálltak föl, a hold előtt elúszó gomolyfelhők miatt fény- és árnyékfoltok váltogatták egymást a földön. Az esti szélben csillámló falevelek ezüstösről feketére, majd újra ezüstösre változtatták a színüket. Kéti álmodozva sodródott a bor, az esti szellő és a gyóféle könnyed kacagás hullámain. Rettentően ízlett neki a sós keks és a pikáns, intenzív ízű sajt, minden egyes falatot élvezettel ízlelgetett, és eszébe jutott, hogy gyötörte egykor az éjség. Akkoriban olyan sovány volt, mint a nátszál. Elkalandoztak a gondolatai, eszébe jutottak a szülei, de nem a nehéz idők, hanem a jó pillanatok, amikor a démonaik aludtak. Amikor az édesanyja szalonnás tojást sütött, és az aromája belengte az egész házat, és ő látta, hogy az apja beoson a konyhába. Ilyenkor félresimította a felesége haját, és megcsókolta oldalt a nyakát, mire az asszony elnevette magát. Eszébe jutott az is, hogy az édesapja egyszer elvitte a családot Gettysburgbe. Megfogta kéti kezét, körbejárták a polgárháború nagycsatájának helyszínét, és kéti máig emlékezett az apja kezének szorítására. Ritka jó érzéssel töltötte el az ereje, a szelítsége. Az apja magas, szélesváló ember volt, a felkarján a haditengerészetnél csináltatott tetoválás díszelgett. Négy évig szolgált torpedó rombolón, járt Japánban, Koreában, Szingapúrban, bár nem igen mesélt az élményeiről. Az édesanyja kicsi törékeny szőke asszony volt, aki egyszer szépségversenyen is részt vett, és harmadik helyezést ért el. Imádta a virágokat, tavasszal hagymákat ültetett az udvarra kirakott cserepeibe. Volt ott tulipán, nárcisz, bazsarózsa, ibolya és olyan élénk színekben pompáztak, hogy Kétinek szinte belefájdult a szeme. Amikor elköltöztek, a virágcserepek a hátsó ülésre kerültek és bekötötték őket a biztonsági övvel. Takarítás közben az édesanyja a gyermekkorában tanult dalokat énekelte, egy részüket lengyelül, Kéti pedig titkon hallgatta a másik szobából és próbálta megfejteni a szavak értelmét. A bornak, amit Kéti és Joe ivott, csodás aromát kölcsönzött az enyhe tölgyfa és barackíz. Kéti hamar a végére is járt, és Joe újra töltötte a kávés csészéjét. Aztán a mosogató fölötti lámpa körül táncolni kezdett egy moly lepke, tudatosan, de összezavarodva rezegtette a szárnyait, és mindketten nevetésben törtek ki. Kéti földarabolt még egy kis sajtot, és kekszet is rakott még a tányérra. Filmekről, könyvekről beszélgettek, és amikor Kéti elmondta, hogy az Élet csodaszép című Frank Capra film a kedvence, Joe visította a gyönyörűségtől, mondván, hogy neki is. Kéti fölidézte, hogy a film hatására csengőt kért az édesanyjától, hogy segíthessen az angyaloknak szárnyra kelni. Most pedig miután a második csésze borával is végzett, olyan könnyűnek érezte magát, mintha ha tolpiheként suhanna a nyári szellő szárnyán. Joe nemigen kérdezősködött. Maradtak a felszínes témáknál, és Kéti ismét arra gondolt, hogy jól érzi magát a barátnője társaságában. Amikor az ablakon túli világ ezüstös fénybe borult, kiléptek a verandára. Kéti érezte, hogy kissé imbolyog, ezért a korlátba csimpaszkodott. Míg ott kortyolgatták a borukat, a felhőzet egyre jobban fölszakadozott, és egyszer csak tele lett az égból csillagokkal. Kéti megmutatta a göncölszekeret és a sarcsillagot, mert csak ezt a kettőt ismerte, mire Joe tucatnyi csillagképet sorolt föl. Kéti hüledezve bámult az eget, elképesztette, hogy a másik ilyen sok konstellációt ismer, de aztán fölfigyelt rá, hogy miféle neveket sorol a barátnője. Az ott tapsi-hapsi, ott pedig közvetlenül a fenyőfa fölött deficacs látható. Mikor Kéti végre rájött a turpisságra, Joe úgy vihogott, mint egy pajkos gyerek. Visszamentek a konyhába. A vendéglátó kitöltötte a maradék bort, és belekortyolt. A folyadék kellemesen melengedte a torkát, és kisé szédült is tőle. A lepke folytatta táncát a lámpa körül, de ha kéti erősen koncentrálni próbált, kettőt is látott belőle. Boldog volt, biztonságban érezte magát, és ismét arra gondolt, milyen élvezetes ez az este. Van egy barátnője, egy igazi barátnője, akivel együtt nevetgélnek, aki megvicceli a csillag nevekkel, és nem is tudta sírjon ne vagy nevessen, olyan régen volt már része az élet efféle egyszerű természetes örömeiben. – Jól vagy? – kérdezte Joe. – Igen, csak eszembe jutott, hogy mennyire örülök, hogy átjöttél. Joe merőn nézte. – Azt hiszem becsiptél? <gül> – Igazad lehet. Hagyta rá Kéti. Akkor jó. És most mit szeretnél csinálni? Mert az világos, hogy be vagy csicsentve, és egy kis mókára vágysz. Nem tudom, mire gondolsz. Nem akarsz valami szokatlan csinálni? Mondjuk belenni a városba, és keresni valami izgalmas helyet? Kéti megrázta a fejét. Nem. Nem akarsz emberekkel találkozni? Jobb nekem egyedül. Joe végighúzta az ujját a csésze peremén, mielőtt megszólalt volna. – Egy valamit higgyel nekem, senkinek sem jobb egyedül. – Nekem igen. Joe eltűnődött egy kicsit kéti válaszán, majd közelebb hajolt. – Tehát azt mondod, hogy ha lenne mit enned, lenne fedél a fejed fölött, meg ruhád, meg minden egyéb, ami a puszta túléléshez kell, akkor szívesen ott rekednél egy lakatlan szigeten a semmi közepén, akár életed végéig? Légy őszinte! Kéti pislogott néhányat, így próbált jobban összpontosítani. Miért ne lennék őszinte? Azért, mert mindenki hazudik. Ez abból adódik, hogy közösségben élünk. Ne érts félre, szerintem erre szükség van. Azt hiányzik a legkevésbé, hogy olyan társadalomban létezzünk, ahol eluralkodik a teljes őszinteség. El tudod képzelni, milyen beszélgetéseket folytatnánk? Kicsi vagy és kövér, mondhatná az egyik ember, mire a másik. Tudom, de te meg büdös vagy. Egyszerűen nem működne a dolog. Ezért az emberek elhallgatással hazudnak. Majdnem az egész történetet elmondják, de én megtanultam, hogy sokszor az a legfontosabb része, amit merőhanyagságból kifelejtenek. Az emberek rejtegetik az igazságot, mert félnek. A barátnője szavai, mint a Kéti szívébe martak volna. Egy csapásra nehezebben kapott levegőt. – Most rólam beszélsz? – nyögte ki végül hangon. – Nem tudom, rólad beszélek? Kéti érezte, hogy kisi elsápad, de mielőtt válaszolhatott volna, Joe elmosolyodott. Igazából a mai napomra gondoltam. Mondtam már, hogy milyen nehéz volt, igaz? És ennek részben az az oka, amit most elmondtam neked. Egy idő után frusztráló, hogy az emberek nem mondják el az igazat. Érted, hogy segítsek valakin, ha elhallgat előlem dolgokat? Ha nem tudom, mi a helyzet valójában? Kiti érezte, hogy összeszorul a melkasa. Lehet, hogy szeretnének beszélni róla, de tudják, hogy sem segíthetsz rajtuk, suttogta. Valamit mindig tudok tenni értük. A konyhaablakon beragyogó hold fehérfénybe a Joe bőrét, és Kétinek az volt az érzése, hogy a barátnője soha nem megy ki a napra. A bortól imbolygott a szoba, elhajlott a fal. Kéti érezte, hogy fátyolosodik a szeme, nem tehetett mást, mint hogy visszapislogta a könnyeit kiszáradt a szája. Nem mindig, suttogta. Az ablak felé fordult, alacsonyan járt a fák fölött a hold. Kéti nagyot nyelt, és hirtelen olyan érzése támadt, mintha a szoba másik feléből nézné önmagát. Látta, ahogy az asztalnál ülve beszélget Jóval, és amikor megszólalt, a hangja, mintha nem is az ő vélet volna. Volt egy barátnőm. Borzalmas házasságban él, és nem beszélhetett róla senkivel. A férj verte, és a barátnőm az elején megmondta neki, hogy ha ez még egyszer előfordul, elhagyja. A férje megesküdött, hogy soha többé nem teszi ilyet, ő pedig hit neki. De utána csak rosszabb lett a helyzet. Például, ha hideg volt a vacsora, vagy ha a barátnőm megemlítette, hogy elkísérte az egyik szomszédot, aki a kutyáját sétáltatta, csak beszélgetett egy kicsit azzal a férfival. De aznap este a férje nekilökte a tükörnek. Kéti a padlót bámulta. A sarokban már fölkunkorodott a linóleum, de ő nem tudta, hogy kell kiavítani. Megpróbált a ragasztóval, de ez nem vált be, mert a linóleum megint följött. A férje mindig bocsánatot kért, folytatta. Néha még sírt is, amikor meglátta a kékzöld foltokat a felesége karján, lábán, hátán. Ilyenkor azt mondta, gyűlöli magát azért, amit tett, de egy szuszra azt is közölte a barátnőmmel, hogy megérdemelte. Mert ha jobban vigyázott volna, nem történik meg ez az egész. Ha jobban figyelt volna, ha nem olyan ostoba, akkor ő nem vesztette volna el az önuralmát. A barátnőm igyekezett megváltozni. Mindent megtett, hogy jobb feleség legyen, hogy minden úgy legyen, ahogy a férje szereti, de annak soha semmi nem volt elég jó. Kéti érezte, hogy könyszökik a szemébe, és hiába próbált uralkodni magán, már le is folyt az arcán. Joe mozdulatlanul figyelte őt az asztal túloldaláról. És a barátnőm szerette azt a férfit, mert eleinte nagyon kedves volt hozzá, és ő biztonságban érezhette magát mellette. Úgy ismerkedtek meg, hogy a barátnőmnek a nyomába szegődött két férfi, amikor egy este hazafelé tartott a munkából. Amikor befordult a sarkon, az egyik férfi elkapta és a szájára tapasztotta a kezét, és bár próbált kiszabadulni, ketten sokkal erősebbek voltak nála, és ki tudja, mi történt volna, ha nem jár arra éppen a leendő férje, aki úgy vágta az egyik férfit, hogy az összeesett. Aztán elkapta a másikat, a falhoz vágta, és ennyi volt. Fölsegítette a lányt, hazakísérte, és másnap elhívta kávézni. Kedves volt. Úgy bánt vele, mint egy hercegnővel, egészen a nászótjukig. Kéti tudta, hogy nem szabadna elmondani ezt Jónak, de nem tudta abba hagyni. A barátnőm kétszer is megpróbált elmenekülni. Egyszer magától ment vissza, mert nem volt hová mennie, amikor aztán másodszor is megszökött, azt hitte végre szabad. De a férje becserkészte és hazarángatta. Otthon jól elverte, majd pisztolyt szorított a fejéhez, és azt mondta, ha még egyszer elszökik, megöli. És megöli azt a férfit is, akihez bármi köze lesz. És a barátnőm ezt elhitte, mert akkor már tudta, hogy a férje őrült. Csabdába esett. A férfi nem adott neki pénzt, nem engedte ki a házból. Munkaidőben is elhajtotta kocsival a ház előtt, hogy megnézze, ott van-e a felesége. Folyton hazatelefonált, ellenőrizte a híváslistát, és nem engedte, hogy a felesége jogosítvány szerezzen. Ráadásul a barátnőm egyszer arra ébredt az éjszaka közepén, hogy a férje ott áll az ágya mellett, és bámolja őt. Látszott rajta, hogy ivott, megint ott volt a kezében a fegyver, és a barátnőm ilyetében csak annyit tudott kinyögni, hogy feküdjön mellé az ágyba. Ez volt az a pillanat, amikor rádöbbent, hogyha ott marad, a férje meg fogja ölni. Kéti gyors mozdulattal megtörölte a szemét, a kezét összevizezték a sós könnyek. Alig kapott levegőt, de tovább ömlött belőle a szó. Elkezdett pénzt lopni a férje tárcájából, egyszerre mindig csak egy-két dollárt, nehogy az észrevegye. A férje általában elzárta a tárcáját éjszakára, de néha elfelejtett. Nagyon sokáig tartott, mire a barátnőm összeszedett annyi pénzt, hogy megszökhessen. Mert ezt kellett tennie. Muszáj volt megszöknie, elmennie valahova, ahol a férje soha nem talál rá, mert tudta, hogy kitartóan keresni fogja. És nem szólhatott a tervéről senkinek, mert családja már nem volt, és tudta, hogy a rendőrség úgy sem tesz semmit. A férje pedig, ha a gyanút fog, megöli. Így hát apránként összelopkodta a pénzt, és talált egy-két érmét a kanapé párnái közé csúszva, meg a mosógépben is. Egy virágcserép alá rejtette a neylonszatyrot, amelyben a pénzt gyűjtötte, és valahányszor a férje kiment, attól retteget, hogy megtalálja. Lassan jött össze a szükséges összeg, mert annyi kellett, amennyiből jó messzire eljuthat, és új életet kezdhet. Kéti nem tudta pontosan, hogy mikor történt ez, de most észrevette, hogy Joe megfogta a kezét, és ő sem kívülállóként a szoba másik feléből nézi már önmagát. Sós ízt érzett az ajkán, és azt képzelte, hogy a lelke szivárok kifelé. Rettenetesen álmos volt. Joe továbbra ismerőn nézte őt a beált csöngben. A barátnőd nagyon bátor, mondta halkan. hogy bátor ellenkezett Kéti. Egyfolytában fél. Erről szól a bátorság. Ha nem félne, eleve nem is lenne szüksége rá, hogy bátor legyen. Csodálom őt azért, amit tett. Joe most megszorította két kezét. Azt hiszem, kedvelném a barátnődet, ha ismerném. Örülök, hogy meséltél róla. Kéti elfordította a fejét. Elhagyta minden ereje. Valószínűleg nem kellett volna elmondanom neked mindezt. Joe vállat vont. Én nem agódnék a helyedben. Rájössz majd, hogy jól bánok a titkokkal. Különösen az olyan emberek titkaival, akiket nem is ismerek, nem igaz? Kéti bólintott. Igaz. Jó még egy órát maradt, de most már könnyedebb témákra terelte a szót. Kéti Ivan étterméről mesélt, meg néhány vendégről, akiket már kezdett megismerni. A barátnője pedig megkérdezte, mi a legjobb módja annak, hogy kiszedje a körmei alá falfestéket. Miután a bor elfogyott, Kéti szédülése alább hagyott, de a kimerültség érzetét hagyta maga után. Joe is kezdett ásítozni, és végül fölálltak az asztaltól. Ketten együtt rendet raktak, bár némi mosogatáson kívül nem igen volt tennivaló, és Kéti kikísérte a vendégét az ajtóig. Joe a verandára kiérve megtorpant. Azt hiszem, vendégünk volt. Miről beszélsz? Valaki a fának támasztott egy biciklit. Két is kilépett az ajtón. A verandán égő lámpa sárgás fénykörén túl sötétség borult a világra, a távoli fenyőfák körvonalai egy sötét, üreg, cakkos peremére hasonlítottak. Pislákoló Szent János bogarak utánozták a csillagokat, és Kéti látta, hogy Joe igazad beszélt. Kinek a bicikli ez? kérdezte Kéti. Nem tudom. Hallottál valakit közeledni? Nem, de szerintem neked hagyta itt valaki, látod? Mutatta. Az ott nem egy masni a kormányon? Kéti hunyorogva megnézte magának, látta azt is, hogy a női bicikli hátsó kerekének két oldalára egy-egy drót kosarat szereltek, előre pedig egy harmadikat. Az ülésre lazán rátekertek egy láncot, és a kulcs benne volt a zárban. Ki hozta nekem a biciklit? Miért engem foggatsz? Ugyanannyit tudok erről az egészről, mint te? A két nő lelépett a verandáról. A pocsolyák nagyrészt eltűntek, fölszívta őket a homokos agyag, a fűszálakon viszont megmaradt az eső, és nedves lett tőlük két cipőjének óra. Megérintette a biciklit, aztán a szalag csokrot, és úgy morzsógatta az újai közt a szalagot, mint egy szőnyek kereskedő. A masnyi alatt üdvözlő kártya lapult. Kéti szétnyitotta. Alex írta, mondta döbbenten. A boltos Alex? Vagy egy másik Alex? A boltos. És mit írt? Kéti csóválva próbálta értelmezni a szöveget, mielőtt átnyújtotta volna Gyónak a kártyát. Gondoltam, talán örül majd neki. Joe megkocogtatta a levélkét az ujjával. Szerintem ez azt jelenti, hogy te is ugyanúgy érdekled őt, ahogy ő téged. Engem ő nem érdekel? Hát persze, hogy nem, kacsintott rá Joe. Miért is érdekelne?